Somebody Misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultător programul I133. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute vă va aduce lecțiunea de zi, constituită din citirea câtorva versete, urmate de explicațiile care le însoțesc. Și anume vom începe cu versetul 3 al capitolului 11 al Evangheliei după Ioan. Mai înainte de aceasta, însă, doresc să citesc o scurtă poezie. Poezia o adresez în mod cu totul special fraților mei scumpi și prieteni care se suferă în fiecare zi, având deficiențe fizice, și anume poezia poartă titlul Doamne, tu necazuri". Doamne, tu lângă noi rămâi, Chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta Și ne îngădui numai cât putem purta Lacrimile noastre numărate sunt Tu măsori povara duhului în frânt. Tu porți mâna care taie în rana grea Și ne îngădui numai cât putem purta Chinurile noastre tu le-ai mărginit mărginită jalea celui asuprit Mărginit e răul și puterea sa Și ne îngădui numai cât putem purta Doamne, tu, necazuri fi cu toți ai tăi, să nu meargă singuri pe durerii căi. Cântărește crucea tu cu mâna ta, să ne îngădui numai cât putem purta amin. Mi-aduc aminte cu ocazia aceasta de încă o poezie, am întâlnit-o pe undeva, nu mai-mi aduc aminte unde, și nici nu mai am la îndemână, despre un creștin care se plângea că are o cruce prea grea. Domnul i-a făcut Harul să aibă un fel de vedenie în care a fost introdus într-o magazie de cruci și îngerul responsabil cu magazia aceea i-a spus Uite, Tatăl Dumnezeu a auzit că ai o cruce grea. Vino acum, las-o pe ata jos și alege după dorință pe care o găsești. Mai bună! A început creștinul foarte bucuros să le cântărească, să le verifice pe fiecare A găsit el una care era mai scurtă și mai bunicică, dar avea prea multe noduri A găsit una care avea mai puține noduri, însă era prea lungă și prea grea După multă scormoneală, după ce s-a adumilit el bine și s-a gândit că în sfârșit A găsit una care să nu aibă nici prea multe noduri, dar să nu fie nici prea grea Și a ales-o pe aceea, se duce la înger și spune Am găsit crucea pe care o doresc și el întreabă, e sigur că asta e cea pe care vrei să o iei? Da, sigur. Și e bună? O, este foarte bună. Uite, n-are nici prea multe noduri, nu este nici prea grea. Bine, atunci îi spune îngerul, întoarce-o, te rog, pe partea cealaltă și vezi ce nu mi-e scris pe ea. Ce credeți? Când a întors-o și s-a uitat, era exact crucea pe care a avusese înainte. Și atunci, cuprins de rușine, s-a trezit din vedenie. Vedeți, dumneavoastră? Domnul Dumnezeu nu ne-a dat nimic care să nu ne se potrivească. El știe ce ne-a dat fiecăruia în viață. Iar cei care se plâng că au o cruce prea grea, nu-și dau seama ce fac, de aceea este mai bine ca în loc de plângeri să aducem Domnului laude și mulțumiri, căci El știe ce face și la vremea sa El poate să ne scoată din împrejurarea în care suntem și ne va scoate biruitori. Să nu uităm niciodată! Că focul încercărilor prin care suntem, prin care trecem Focul cuptorului nu poate să aibă niciun efect asupra noastră Altul decât efectul pe care l-a avut asupra celor trei tineri din cuptorul cu foc Despre care se spune că au fost aruncați legați Dar au ieșit afară liberi Și spune că nici măcar miros de foc nu era nici pe un fir de păr din capul lor deci focul prin care ne trece Dumnezeu are darul să ne elibereze de toate legăturile care ne țin legați pe pământul acesta și ne-ar împiedica să ne suim la cer atunci când va veni Domnul Isus, Ba încă ne împiedică și acum sunt multe legături care ne împiedică să avem o părtășie strânsă cu Tatăl, căci ne țin legați de pământul acesta. De aceea când Dumnezeu ne trimite prin vreun cuptor, fie de care ar fi, să-l rugăm să ne dea harul și să așteptăm liniștiți Să purtăm împrejurarea aceea, să rămânem până când ne scoate el Căci de acolo ne va scoate fără să fim vătămați cu nimic Și ne va scoate liberi și fericiți Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul tău pe care ni l-ai pregătit Și astăzi te rugăm să ne deschizi inimile Să ne ajut să înțelegem harul acesta mare de care ne faci parte Și anume, ne treci prin încercări ca din ele să ne scoți liberi și să ne putem bucura Împreună cu tine pentru toată veșnicia Amin M-a învățat Și mi-a dat putere Prin al său Sfânt cuvânt. Să pot oricând și orice Mi-ar cere Cât voi fi pe pământ. Dar printr-o viață De rugăciune Vreau să îi mulțumesc Și prin cuvântul tot ce-mi va spune Vreau să-l O, Domnule meu O, Domnul meu Eu sunt ale tău ce mulțumesc mereu ca această cântare minunată să mângâie inimile noastre și să fie un nou involt și stimulent pentru a ne runca înainte și a-i da voie Domnului să facă tot ce știe cu noi, că ce le face numai spre binele nostru veșnic și spre slava lui nepieritoare. Amin. Apropiindu-ne de lecțiunea noastră de astăzi, vom citi, așa cum am anunțat în deschidere, iubiți ascultători, versetul 3 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, urmat de explicațiile care îl soțesc. Surorile au trimis la Iisus să-i spună Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus perfectează Domnul Iisus împlinește Domnul Iisus face minunea învierii lui Lazar din morți S-a vorbit despre Maria, Marta și Lazar că locuiau în Betania Ni s-a spus că Lazar era bolnav Iar acum aflăm în versetul acesta Că surorile au trimis la Iisus să spună Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav Lazar din Betania era bolnav Iar surorile lui, Maria și Marta Nu mai aveau nicio bucurie și nicio liniște din pricina aceasta Voiau să-l ajute cu tot ce puteau Care este starea noastră când dragii noștri sunt bolnavi? Și mai ales când sunt bolnavi duhovnicește? O, vai de noi dacă stăm nepăsători! Nepăsarea este lațul diavolului cu care prinde multe suflete răscumpărate. Cine locuiește în focul lui Hristos nu poate să doarmă somnul nepăsării când vede în jurul său atâta nevoie de ajutor și într-un fel și în altul. Cine poate dormi în mijlocul flăcărilor? În frământarea lor, surorile lui Lazar au descoperit că nimeni nu poate să izbăvească din boală pe fratele lor decât Isus, Prietenul casei, deci prietenul lui Lazar Au trimis la Isus să-i spună Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav Ferice de noi dacă atunci când suntem în nevoi Sau dragii noștri sunt în nevoi Nu căutăm pe altcineva decât pe Domnul Isus. Deținut seama următorul fapt Surorile lui Lazar n-au cerut nimic de la Domnul Isus ci doar i-au înfățișat situația. I-au spus, acela pe care îl iubești este bolnav. Ele au înțeles marele adevăr că mai presus de toate este voia lui Dumnezeu. Dacă pe fratele lor Dumnezeu vroia să-l vindece, putea să o facă fără greutate. Dacă voia lui era ca fratele lor să rămâne bolnav sau să moară, înseamnă că așa era mai bine, deși inimile lor S-ar fi zdrobit de durere. Ele n-au zis vino și vindecă pe fratele nostru bolnav, ci au spus numai este bolnav. Avem noi oare de învățat ceva de aici? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă lumină limpede în toate privințele dacă venim cu credință și cu lepădare de sine ca să-l cercetăm. Să ne încredem de plin în Domnul Isus că tot ce face El pentru noi e singurul bine adevărat fie că ne izbăvește dintr-o încercare, fie că nu. Noi să-i aducem la cunoștință situația și să rămânem liniștiți. În dragostea și înțelepciunea sa, va lucra și ne va da ceea ce ne trebuie pentru desăvârșirea noastră și pentru slava lui. Acela pe care îl iubești este bolnav. Încă un lucru se desprinde de aici și anume, cei credincioși nu sunt scutiți de încercări, ci, din potrivă, ei merg zilnic pe calea crucii, singura cale care duce la desăvârșirea și la intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Răbdarea și îndelunga răbdare, verigi atât de frumoase și de necesare, în lanțul virtuților cu care este legat cel credincios de viața veșnică fericită, nu pot veni pe altă cale decât pe calea încercărilor, așa cum ni se arată la 2 Petru, capitolul 1. Însuși Domnul Iisus... A fost făcut desăvârșit prin suferințe, cum ni se arată la Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. În continuare, la versetul următor, la versetul 4, aflăm reacția Domnului Isus față de rugămintea celor două surori. Citim versetul. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, oh. pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. La tot ce vede și la tot ce aude de la noi, Domnul Isus are de zis ceva. Nici o mișcare a ființei noastre nu trece neobservată de Marele Stăpân al Lumii. Suntem noi totdeauna conștienți de acest adevăr? Ce bine ar fi! Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Așa după cum ni se arată în versetul 11 al capitolului acestuia, capitolul 11 de la Ioan, Lazăr era prietenul Domnului Isus. și tot ceea ce se petrecea în viața prietenilor Marelui Mântuitor nu este spre rău. Toate necazurile, nereușitele și înfrângerile copiilor lui Dumnezeu nu sunt spre moarte și spre viață și spre slavă lui Dumnezeu, așa cum am amintit, toți cei care sunt prieteni ai lui Dumnezeu se bucură de harul de a avea parte de o binecuvântare din tot ceea ce vine peste ei, pentru că sunt toate trimise de el cu scopul acesta pentru să-i slăvească numele Domnului. Noi răscumpărăți Domnul Isus ne-am încredințat soarta în mâna Lui și tot ce face El cu noi este numai spre proslăvirea numelui Său, pentru că tot ce a făcut El mai întâi pentru noi a avut în vedere slava Lui Dumnezeu Tatăl. Putem să adăugăm că, dacă în greutățile noastre, în amintirile și încercările noastre, ușurarea nu ne este dată imediat, Trebuie să fie o cauză tainică în legătura cu slava lui Dumnezeu și adevăratul nostru bine, care cere ca ușurarea mult dorită să fie totuși întârziată. În clipele de încercare suntem în primejdie să nu ne gândim decât la un singur lucru, și anume la scăpare. Dar avem de cugetat la mai mult decât atât. Suntem datori să ne gândim la slava lui Dumnezeu? Suntem datori să căutăm, să înțelegem care este scopul său în încercarea prin care trecem și să dorim cu stăruință ca acest scop să fie atins, iar slava sa să fie descoperită. Da, slava lui Dumnezeu în toate și înainte de toate, iată ce trebuie să știm noi desăvârșit de bine. Mi-aduc aminte de împrejurări în viață când am întrezărit încercarea prin care mă va trece Domnul și m-am pregătit, cum zice românul sufletește, să trec prin ea, înțelegând că asta e voia lui Dumnezeu și dacă asta este, are el un scop. Și am fost hotărât și pregătit să trec prin ea. Când, dintr-o dată, văd că m-a ocolit împrejurarea. M-am dus nedumerit înaintea Domnului și l-am întrebat, Doamne, mulțumesc frumos, i-am spus prima dată, dar cum, de ce, că eu știam că trebuie să vină și așa arătau toate. Iar el mi-a spus, dacă ai învățat lecția, n avea rost să te mai trimit pe acolo. Eu te treceam pe acolo numai dacă te îndărătniceai să o înveți, adică să te supui mie. Din moment ce te a arătat gata să te supui și primești toate din mâna mea, eu nu te supăr cu plăcere, nu-mi face plăcere să te necăjesc. M-am bucurat și luând atitudinea aceasta, adică înțelegând că atunci când vreau să ne treacă pe undeva să nu mă mai opun și să nu mă mai răzvrătesc, cred că am scăpat de multe împrejurări în viață grele prin care ar fi trebuit să trec dacă eram un răzvrătit și un cârtitor. Să nu uităm că poporul evreu n-a făcut prin cârtirile lui din pustie decât să-și atragă șerpia aceia veninoși și multe alte belele. Pe când cine laudă pe Domnul în loc să cârtească, Spune cuvântul cum am citit, mărește slava lui Dumnezeu. Da, slava lui Dumnezeu în toate și înainte de toate, iată ce trebuie să știm noi. Deși nu este arătat în Evanghelie, totuși se înțelege că surorile lui Lazar ar fi dorit ca vindecarea fratelui să fie imediat. De aceea au trimis să spună domnului sus starea în care se găsea Lazar. Dar, așa cum au învățat ele, să învățăm și noi, anume că ceea ce călăuzește pe Domnul Isus în slujba sa nu era pe primul loc dragostea sa pentru ai săi, ci ascultarea de Tatăl, de Dumnezeu. Isus era omul desăvârșit, robul desăvârșit, pentru că asculta și împlinea întotdeauna voia lui Dumnezeu. În împrejurările prin care trecea familia din Betania, nu era voia lui Dumnezeu ca Domnul să să împiedice pe Lazar să moară. O lucrare mai mare decât vindecarea trebuia să aibă loc acolo pentru ca slava lui Dumnezeu să fie arătată prin învierea lui Lazar și pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Lucru care nu ar fi avut loc printr-o simplă vindecare. Să ținem bine seama de acest mare adevăr și anume, când Dumnezeu nu ne izbăvește dintr-o încercare, așa cum ne închipuim noi izbăvirea, însemnează că urmează o izbăvire mult mai înaltă. Slăviți să fie Domnul! În versetul 5, să vedeți ce citim. Spune cuvântul Și Iisus iubea pe Marta și pe Maria, sora ei, și pe Lază. După ce vom citi meditația cu privire la acest verset, Vom afla în versetul următor, în versetul 6, după ce spune că Iisus iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar, spune că el, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Haideți acum să citim deocamdată meditația asupra versetului 5, care spune și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Vorbele acestea sunt spuse de cineva care observa toate lucrurile și toate mișcările Domnului Isus sunt spuse de Sfântul Evanghelist Ioan. Și dragostea, și ura, și bunătatea, și răutatea, și pacea, și tulburarea, toate sunt observate fără greutate la omul de rângă tine și la care te uiți cu băgare de seamă. Faptul că Domnul Isus avea o deosebită dragoste față de familia din Betania, era un lucru pe care apostolii săi, L-au observat. Dacă ei ar fi observat la mântuitorul și ură față de cineva, ar fi scris și lucrul acesta. Dar așa ceva n-au văzut. Chiar și mustrările aduse fariseilor și cărturarilor nu erau izvorute din ură, ci din milă față de ei ca să-i trezească. Fiul lui Dumnezeu n-a venit pe pământ ca să urască pe vrăjmașii lui, pentru că toți robii păcatului îi erau vrăjmași ci ca să-și dea viața ca jertfă din dragoste pentru mântuirea lor. Așadar, Evanghelistul Ioan ne arată aici că Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Sfântul Evanghelist scrie acest lucru despre Domnul Isus în legătură cu zăbovirea lui la înștiințarea Marte și a Mariei despre boala fratelui lor. Domnul Isus iubea nespus de mult familia din Betania, dar mai presus de această dragoste și de orice alt lucru, el voia să asculte de Dumnezeu, înălțându-i slava în orice timp și în orice loc. El urmărea prin toate lucrurile biruința adevărului unic al lui Dumnezeu, biruința vieții asupra morții, în adevăr. Slava care strălucește în fața mormântului lui Lazar pentru Dumnezeu și pentru fiul său, nu se poate spune în cuvinte omenești. Dacă Lazar ar fi fost vindecat de boala lui, slava lui Dumnezeu nu s-ar fi văzut atât de înalt pe cum s-a văzut din învierea lui din mormânt. Domnul Isus a fost cunoscut cu această ocazie ca biruitor al morții ca cel care are viața în sine și o poate da oricui vrea. Frații mei, când trecem prin grele încercări, să ne gândim totdeauna la slava lui Dumnezeu, pe care el vrea să și-o din ele, căci de slava lui este legată izbăvirea și slava noastră. În versetul următor, la versetul 6, după ce ne spune deci mai întâi Ioan că Iisus iubea pe Marta și pe Maria și pe Lazar, spune, deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Iubiții mei, când Domnul Iisus zăbovește să răspundă chemărilor și nevoilor noastre, înseamnă că nu s-a copt rodul unei izbăviri mai înalte. Să așteptăm, deci, cu răbdare și cu încredere. El nu ne înșeală în așteptări, nu! După ce a aflat de boala lui Lazar, mântuitorul nostru a rămas încă două zile acolo unde era. Chiar dacă n-a răspuns chemării Martei și Mariei, inima sa nu a rămas însă nepăsătoare față de durerea lor, Mărită și mai mult prin întârzierea sosirii sale despre care ele, fără îndoială, nu știau ce să creadă. În dragostea sa desăvârșită, pe Domnul Isus îl durea faptul de a părea nepăsător față de necazul lor, însă, mai presus de toate, el voia să asculte pe Dumnezeul său. Nu spusese el oare când a intrat în lume, iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeule? Ce pildă de săvârșită ne dă el și în această împrejurare, ca și în tot ceea ce a săvârșit. Cu prețul proprii sale dureri, el cunoștea ce avea de făcut, știa însă că Marta și Maria nu pot să priceapă întârzierea lui. Îl durea faptul că Marta și Maria erau ispitite să-l creadă nepăsător, dar cu toate această durere și înțelegere a faptului, el a pus mai pe sus de toate Voia tatălui și cu durerea pe care o simțea pentru bietele surori, a, a aștepta liniștit ceasul tatălui. Suntem datori totdeauna să căutăm mai întâi să plăcem lui Dumnezeu, cerându-i să cunoaștem voia sa și să nu ne lăsăm stăpâniți și călăuziți de simțămintele, de sentimentele noastre, de bunătatea și dragostea noastră sau de orice alte împrejurări, căci numai voia lui. Cea desăvârșită este singurul și unicul bine adevărat și veșnic. Ea trebuie să ne conducă pe calea ascultării, la capătul căreia se află adevăratul har al unei izbăviri minunate, amețitoare de înaltă. Cuvântul de ce ne arată aici că Isus a mai zăbovit Două zile în locul în care era La plecarea sa de pe pământ, Domnul Isus a promis că vine curând De ce zăbovește oare el Mirele iubit când Mireasa l-așteaptă cu ardoare? De ce a lăsat să treacă două zile, adică două mii de ani? Oare nu era o nevoie urgentă? Ba da, dar el avea în vedere un har mai mare pe care îl va da credincioșilor săi. Rodul acestui har avea nevoie de două zile sau două mii de ani ca să se coacă. Trebuia să se împlinească anumite lucruri în timp. Lucrarea răului trebuia să fie cunoscută desăvârșit de bine și de îngeri, și de oameni, și de dragi, ca să nu se mai întâmple niciodată accidentul păcatului în împărăția lui Dumnezeu. Zăbovirile lui Dumnezeu apar a fi zăboviri numai pentru noi cei de pe pământ, dar pentru el sunt toate la timpul hotărât în planul său veșnic. Să credem lucrurile acesta și să ne încredem în înțelepțiunea, dragostea și puterea Dumnezeului nostru. Încă un gând duhovnicesc. Până când nu murim cu adevărat față de lume și față de păcat, nu vine Domnul Iisus la noi. El zăbovește să vină chiar și pe norii cerului și zăbovește să vină și ca Domn în inima noastră. Până nu vine El, noi cunoaștem cu adevărat felul și chipul Lui nu se vede în noi. Fie binecuvântat numele Lui în veci. Amin. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate, cu aceste mângâieri deosebite și încurajatoare, prin care căpătăm mai multă putere să ne încredem în Dumnezeu și să așteptăm izbăvirea Lui la timpul pe care ne a dat El, vă aducem la cunoștință încheierea programului I-133, care vă vine cu dragoste și bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas îl vom petrece citind o poezie al cărei titlu este Ce rost mai ai? Poezie care se adresează în speță celor din categoria bogatului, din pilda Domnului Isus, Lazar și Bogatul. Dar să luăm toți aminte pentru că poezia are un mesaj, pe de altă parte, pentru fiecare dintre noi. Ce rost mai ai tu în lume oare, nedând nimic din tot ce-adui? Ce plină adâncul de izvoare, dar n-a nimănui. În nesătulele hambare, tot strângi nesățios și pui, Dar din zgârcita lor strânsoare, n-a stâmpiri foamea nimănui. Ce rost puteai avea sub soare, și în ce frumseți puteai să pui, dar merge în veșnic închisoare, tu n-ai fost frate nimănui. În largi du sub zăvoare, grămada avuția-ți pui, dar rob al ei ca într o închisoare, tu nu îmi braci nimănui. Știi calea cea mântuitoare, ai adevărul cum să-l spui. Vezi câte lume în beznă moare, dar n-arăți calea nimănui. Vezi cât se frâng sub cruci amare, Căutând odihna unde nu-i. Tu, cu priviri nepăsătoare, n poverii nimănui. De-asemenilor tăi sudoare, În tine nici milă nu -i. Vei geme și tu în stări amare, Dar n-o să-i pese nimănui. Ce rost puteai avea sub soare? Și în ce frumuseți puteai să pui. Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă as Domnului lui. Îngeri în cer vor cânta că azi lui Isus te-ai predat, Iată, Satan, e învins, Doamne, fi glorificat! Au uragini și palată, Nu te scăpa de la moarte, Timpul aproape trebuie. Viața ta ce-i făcut, prin tine ce o să rămână, ești doar un pom de cerârtă. Sufletul e tot ce ai. oare cui pei să-l predai? Aur, arci și palate nu dor scăpa de la moarte, dintr-o apă pe trecut, cu viața ta ce-i făcut. În tine ce-o să rămână, Ești doar un punct de țărână, Sufletul e tot ce